Allora, iniziamo questa ultima trasmissione della serie di entropia massima. Lunedì prossimo faremo una mh, trasmissione collettiva, insomma, di, in cui potrete ovviamente, come sempre, telefonare e noi faremo un po' un riepilogo e magari qualche idea su come proseguire eh, dalla prossima autunno. Dunque, la parola subito ad Alberto. Bene, oggi Eh, ci tenevo molto e mi dispiace di aver dovuto spostare eh, quella dell'altra volta, però eh, ci tenevo perché eh, parto do, domani per Trieste dove c'è uno dei corsi di formazione dell'Associazione per la Decrescita, che eh, parla ovviamente di tutti gli aspetti della decrescita e delle prospettive. Eh, io mi sono fatto dare. l'ultimo incontro e il titolo è transizione cioè in sostanza ho lavorato l'ultimo mese per cercare di vedere eh, cosa si può fare e cosa soprattutto si deve fare per cominciare a modificare il sistema allora è un discorso molto delicato no perché eh, da un lato la stessa associazione per la decrescita non ha ancora dato, secondo la mia opinione, eh, troppe indicazioni su cosa bisogna fare materialmente in concreto, giorno per giorno e dall'altra parte ovviamente eh, ci sono tutti i rischi dei tentativi di modificare un sistema pervasivo e dominante che può riassorbire questi tentativi però e dall'altra parte c'è una scadenza questa ne abbiamo già parlato credo in un paio di volte quest'anno c'è una scadenza che è quella del novembre-dicembre di quest'anno cioè c'è un incontro internazionale eh, che deve decidere cosa fare eh, dal 2015 al 2020 cioè in sostanza eh, tutte le organizzazioni internazionali che hanno studiato i problemi ambientali dicono che questi sei anni di cui il primo è trascorso tutto, è trascorso la prima metà in questi sei anni cosa bisogna fare per far capire al meccanismo globale della biosfera eh, che devono cambiare le cose cioè in sostanza Dicono se non si fanno degli investimenti molto eh, consistenti, dei massicci investimenti, qualche cifra c'è e ve la darò oggi, E poi non è possibile perché, eh, farne degli altri perché il sistema avrà, li avrà assorbiti e soprattutto avrà continuato ad accumulare fenomeni come il riscaldamento globale o tutte le altre decine di fenomeni di danno al pianeta. Allora questa sensazione di ansia è piuttosto diffusa nel mondo scientifico, viceversa sembra essere assolutamente poco come dire, sentita a livello dei governi, a livello delle scelte politiche. Quindi io penso che il materiale che mi sono studiato in quest'ultimo periodo e quello che stasera di cui vi farò una, una rapida sintesi eh, sia... E essenziale per capire di che cosa stiamo parlando cioè quali sono le urgenze e quali sono le scadenze effettive e soprattutto questo può permettere sia di fare qualcosa cioè di muoversi in un certo modo politicamente eh, sia di contestare il governo, il nostro governo se non fa nulla di mm, creativo, di innovativo, di consistente E nei mesi possi, prossimi, cioè nei prossimi mesi da adesso a fine novembre. Allora, questa è l'impostazione della serata. Nel senso, che io cercherò di darvi alcune indicazioni. Poi vi farò avere, dopo aver fatto l'incontro la settimana prossima a Trieste, di farvi avere il materiale più elaborato e via dicendo. E quindi lo potete poi inserire nel sito. E soprattutto, poi bisognerà continuare a lavorare su questa dimensione. Allora, il primo passaggio è questo. Noi eh, ho cominciato a identificare uno schema eh, un po' diverso da quello solito che viene usato, che ho eh, dico scoperto, ma insomma sta su varie pubblicazioni, insomma non è una grossa scoperta, eh, però è molto interessante dal punto di vista dell'impostazione. Cioè in sostanza. questo gruppo di scienziati eh, sta lavorando già da almeno sei anni in base a questo schema che è il, la definizione dei confini planetari, cioè in sostanza hanno identificato una diecina di meccanismi fondamentali che regolano la vita del pianeta, hanno, stanno lavorando per definire Il, i confini di ciascuno di questi meccanismi confini e, o limiti no come confini o limiti nel senso del limite confini o limiti e, e soprattutto eh, stanno cercando di capire quanto ognuno di questi è eh, ancora funzionante secondo i criteri dell'equilibrio dell del pianeta e quanti invece eh, sono ormai già fuori dei limiti e quindi richiedono degli interventi immediati Cioè in sostanza quello che sto cercando di passarvi questa sera è una visione complessiva cioè di quello che sta succedendo sul pianeta però cercando anche di eh, dare delle indicazioni molto materiali in maniera che ciascuno poi può trovarsi i dati trovarsi le informazioni e soprattutto rendersi conto in quale guaio ci siamo cacciati. Allora il primo di questi meccanismi La lista c'è una accurata tabella. Questa, lista, questa tabella eh, fu funziona così, cioè è una tabella in cui c'è il titolo del meccanismo, il titolo del, eh, diciamo della, del, del processo o dell'insieme di processi che sono però considerati consi insieme e qual è la, il limite proposto. per questo uh, processo e se lo Stato attuale ha già superato questo limite. Quindi in sostanza è anche un indicatore, lo schema seguito è anche un indicatore di eh, emergenza o di urgenza. Il primo è il cambiamento climatico, eh, stiamo parlando di un limite di emissioni di anidride carbonica eh, superiore a. cioè che deve mantenersi entro i 350 parti per milione l'abbiamo già superato i 400 e quindi siamo nei guai questo siamo il primo dei meccanismi e soprattutto eh, quello che si vede è che quelle che si chiamano le forzanti cioè riscaldamento eh, lo scioglimento dei ghiacci, cioè tutti i, i fenomeni interni a questo comparto Eh, sono tutti già fuori dei limiti quindi è estremamente complesso incidere su questi stessi meccanismi il secondo è il tasso di perdita della biodiversità e qua eh, le cifre non sono precisissime però si parla di una perdita di specie che dovrebbe essere non superiore a 10 per milione Abbiamo superato molte volte le cento o i mille, quindi in sostanza eh, il tasso di perdita naturale, cioè il normale avvicendamento di specie viventi sul pianeta, è stato eh, completamente sconvolto e il tasso di perdite è già fuori del controllo e quindi... estremamente pericoloso quindi da un minimo di 10 volte a un massimo di 100 volte più di quello che sarebbe esatto, normale esatto per ogni specie per ogni <coughs> è chiaro che stiamo parlando di eh, 400.000 specie animali eccetera quindi è un discorso molto più complesso dietro a quello che vi sto dicendo quello che è importante però è che è stato eh, misurato è stato definito il limite i confini diciamo di questo meccanismo il terzo è il ciclo dell'azoto e quindi tutte le, le quantità di nitrogeno di azoto che viene estratto dall'atmosfera e il problema è che il limite è 35 miliardi di tonnellate all'anno eccetera eccetera stiamo a 121 Quindi, Scusa, spiega un po' meglio uh, questo ciclo in che cosa consiste esattamente? È le, come dire eh, l'utilizzazione di azoto, cioè eh, l'estrazione di azoto in tu, per tutti gli usi che ne vengono fatti, e che, che è un gas che sta in giro per l'atmosfera, che viene prodotto anche artificialmente, eccetera, eccetera. Però la cosa importante è che è stato quantificato. l'entità dell'azoto che viene emesso, usato, utilizzato eccetera eccetera e si dice che quelli dovrebbero essere i confini cioè i limiti di questo processo che è un processo complesso peraltro e, piccolo particolare, eh, le cifre di cui si parla sono 121 cioè le, le migliaia di tonnellate o milioni di tonnellate di questa sostanza vengono messe in circolazione sono troppe rispetto al limite previsto. Scusami, forse è una domanda sì. stupida, ma se non ricordo male l'azoto è una componente dell'aria che respiriamo? Certo, no? Quindi questo aumento abnorme di azoto potrebbe <coughs> addirittura in qualche misura avvelenare l'aria che respiriamo? Eh, credo che la risposta sia no, perché eh, diventa pericoloso quando c'è una condensazione per metro cubo, diciamo. cioè se stai chiuso in una stanza e vieni riempita di azoto è chiaro che uno muore no però in realtà è disperso nell'atmosfera il problema è che questo gas è pericoloso per tutti gli organismi in generale e modifica una serie di equilibri che poi dopo se vuoi ti do la, le indicazioni più dettagliate però volevo darvi prima la lista eh, ciclo del fosforo allora questo significa tutto il fosforo che va a finire nel che va a finire nel mare e aumenta la presenza di fosforo e quindi nascono le mucillaggini quelle, tutte quelle cose lì c'è il fosforo è un nutriente sì, in questo e non è, caso non è più intelligenza ma e in più stupidità non, eh? ecco è il contrario di quello che dovrebbe succedere e dall'altra parte il fosforo è alla base di tutti i fosfati cioè tutti i fertilizzanti che vengono utilizzati per l'agricoltura industrializzata che ha esattamente l'effetto contrario di quello che sarebbe auspicabile e sempre in mare va a finire ovviamente. e che poi alla fine va a finire in mare però eh, ci sono come dire flussi diversi densità diverse dicendo. <coughs> eh, altro passaggio ancora è la eh, concentrazione di azoto In, a livello stratosferico quindi è la concettazione di ozono sostanzialmente cioè l'azoto che arriva a certi livelli eh, danneggia la fascia dell'ozono, è il famoso buco nello nell'ozono e questo è un meccanismo che è stato identificato già una ventina di anni fa è stato adottato un eh, accordo, un protocollo di Montreal che già ha circa vent'anni di vita che ha funzionato, ha funzionato nel senso che eh, le sostanze che creavano il problema erano delle sostanze che non avevano un grosso rilievo economico, sono state rapidamente eliminate dalla struttura produttiva e dalla struttura dei, del consumo e la fascia dello dell'ozono è più salva, solo che, attenzione, e questo nel materiale che ho in mano non c'è, a tutt'oggi la quantità di, di gas dannoso che è stata eliminata è il 9% del totale di quella che sta in, circol in circolazione. Quindi Montreal è andata benissimo, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, e, però evidentemente o l'azione non è stata particolarmente spinta fino in fondo o i tempi di riassorbimento di un gas così eh, pericoloso per la nostra fascia di protezione eh, sono più lunghi di quelli che pensiamo quindi in pratica quello che ti sto dicendo è il buco nello zono c'è ancora può aprirsi su zone in genere sta sulle zone artiche però dato che è cambiato il clima da quelle parti Eh, come dire, il buco può presentarsi in maniera più, più rapida e più in maniera eh, con dimensioni maggiori. Eh, vorrei capire meglio sul secondo ruolo dell'azoto. <coughs> no? Perché tu hai detto eh, è questo azoto che, che va verso gli strati alti. Sì, Quindi, mentre per, i, era... i prodotti che sono stati eliminati dal protocollo di Montreal, quelli che non so, se arrivano a refrigerare i frigoriferi, no? Mi ricordo, sì, vagamente. Erano due cose sostanzialmente: erano eh. gli aerosol. Eh. quindi tutte le cose che, se, che venivano spruzzate sì, sì. profumi cose c'era spruzzate con, la, con il mm -hmm. gas interno e dall'altra parte eh, c'era la parte del mm -hmm. che dicevi tu eh. quindi eh, Quindi adesso quello non è più un problema, ma in realtà il 91 di quell'inquinamento è prodotto dall'azoto ecco, ecco, e dai suoi derivati. E che sta ancora in circolazione. Esatto. Perché questi in gas. troppo bisogna fare ancora. Per la CO2, credo di sapere, è che ci mette circa 10 anni a salire: nel senso, mm. dal momento della, che esce dall'impianto che emette CO2, al momento che arriva nell'area dove comincia a fare i danni. Cioè dove aumenta il riscaldamento, l'effetto serra e via dicendo, e ci mette quasi dieci anni. Che è anche il motivo che noi non riusciamo proprio a percepire, per cui dobbiamo fare degli interventi anticipati o comunque il più presto poss possibile, anticipandoli e tenendo conto dei tempi per accelerare il processo di sparizione. perché sennò no, il meccanismo continua a sussistere per decenni eh sì. dopo che abbiamo fatto un intervento per quanto corretto. Mi, mi viene in mente l'immagine della, della, <coughs> della miccia, no? dice tu non senti l'esplosione, però intanto la miccia la miccia <ride> proviene a bruciare no, e poi è, è, capito, se no? non la fermi prima. Esatto. Esattamente quel tipo di meccanismo lì. Allora, eh, l'altro diciamo confine planetario che è stato identificato è la acidificazione degli oceani, che è un discorso molto complesso perché credo che nemmeno tutti gli scienziati lo conoscano bene, eccetera. Perché eh, ovviamente si tratta di eh, sostanze che entrano, eh, possono andare fino in fondo, possono risalire, possono essere cambiate dalle correnti, possono Eh, eh, muoversi diversamente all'interno dello spessore degli oceani a seconda del caldo esterno o del freddo esterno e a seconda del fatto che lo scioglimento dei ghiacciai aumenta la presenza di acqua dolce nel meccanismo eh, del clima eh, oceanico non so se è chiaro, cioè è, è un meccanismo molto complesso e molto sì, difficile sì, che potrebbe addirittura determinare delle locali glaciazioni, <coughs> no? Eh, Cioè dipende da un sacco di... Eh, e sì. soprattutto è molto difficile da quantificare, quindi in realtà sì, da quello che ho capito si, mh, si hanno degli schemi, dei modelli di interpretazione di quello che probabilmente sta succedendo e questi schemi sono logici, nel senso che hanno una corrispondenza nella realtà... Eh, però, poi eh, la, quindi la quantificazione è difficile, le previsioni sono Comunque, opere. quello che è certo è che ci sono guai in arrivo, eh, esatto, e sono già in corso, anzi. Mm. Va bene, facciamo sì. una piccola pausa musicale ricordando il numero di telefono della radio per chi volesse intervenire con domande o brevi commenti. 06 49 17 50, questa è Entropia Massima. Ascoltiamo un pezzo di Johnny Winter. <coughs> Allora, eh, il consumo globale di acqua dolce è l'ulteriore striscia del pianeta quindi il fenomeno è visto nella sua globalità e qui sono successe delle cose terribili nel senso che a mano che aumentava la popolazione eh, c'era bisogno di irrigare, dato il tipo di agricoltura impostato cioè di tipo industriale e quindi con irrigazione artificiale i contadini hanno cominciato a scavare pozzi al di là della, con una velocità usando i motori elettrici usando motori diesel cioè, cioè sono stati dotati di, di strumenti facili e il discorso fondamentale è che hanno cominciato a estrarre acqua a una velocità superiore a quella necessaria per la ricostituzione delle falde e allora le cifre sono angoscianti Quindi è un, è un meccanismo assolutamente complessivo perché è successo in tutti i paesi, e sono, hanno difficoltà eh, tutti i paesi che producono cereali, ci sono almeno 30 paesi non soltanto sottosviluppati ma anche paesi come l'India, gli Stati Uniti, la Cina, cioè, cioè quelli che producono più della metà dei cereali mondiali. La siccità in California, ricorda articoli molto California preoccupanti. È un esempio, no? Ma in Cina è ancora peggio, no? Ho visto oggi dei dati sul deserto del Gobi che sta arrivando alle porte di Pechino e insomma, sono cose folli, perché ogni volta, cioè ogni anno il deserto si allarga e, e cammina, nel senso che si avvicina alle zone più abitate. <coughs> Oh, quindi questo discorso dell'acqua quindi della salvaguardia dell'acqua è estremamente importante nei testi che ho consultato eh, poi vengono citati alcune cose che sono una delle mie preoccupazioni più gravi cioè quelli che si chiamano gli acquiferi sotterranei quindi sono delle specie di grosse riserve di acqua non toccate da pompe o estrazioni eccetera Allora, eh, questo che cosa significa? Che è un'acqua, si chiama acqua fossile, e che può essere, che deve essere salvaguardata, perché è priva di tutti gli inquinanti che noi abbiamo nell'atmosfera creato negli ultimi 30-40 anni. E viceversa, appena si apre un buco e si comincia a estrarre l'acqua da un acquifero di acqua fossile, e, e quello viene tramutato in un'acqua di bassa qualità e già inquinata all'origine e via dicendo, e questi acquiferi sono numerosi, sono almeno 4 o 5, non tutti sono ben conosciuti, non tutti sono in zone eh, salve, nel senso uno era per esempio sotto il territorio della Libia, quindi nessuno sa che uso ne viene fatto eccetera eccetera nell'ultimo periodo. Poi le, le, le, gli strateghi militari parlano del secolo che, che si è aperto come il secolo delle guerre per l'acqua, no? Certo, beh, questo è un ulteriore passaggio, no? Perché si è, questo è più connesso al clima, è più connesso, cioè non all'acqua diciamo sotterranea, che viene prelevata, eccetera, ma all'acqua della pioggia dove va, dove va a finire è, mh, tutta l'acqua dei ghiacciai. Cioè in Africa appena si squagliano gli ghiacciai tipo Kilimanjaro eccetera eh, i fiumi tipo il Nilo ne soffrono e quindi questo cambia immediatamente tutto l'assetto di una serie di paesi non solo dell'Egitto e questo vale per una serie di fiumi sia in India che in America Latina Allora eh, vado avanti l'altro eh, come fetto di meccanismi è tutta quella connessa eh, con il consumo del suolo è chiaro che la prima, eh, il primo riferimento che viene fatto è che metà della popolazione mondiale ormai è in fase di urbanizzazione ma l'urbanizzazione sta continuando e quindi il consumo del suolo solo per scopi di urbanizzazione, quindi per costruire case, autostrade eccetera eccetera <coughs> è assolutamente in piedi ed è un meccanismo sul quale finora nessuno ha pensato di intervenire l'altro elemento importante è il carico di aerosol atmosferico e quindi significa eh, concentrazione di particolato nell'atmosfera a vari livelli qui a nella tabella però c'è scritto che non ci sono eh, le soglie Cioè, i limiti di pericolosità. Perché non ci sono ancora. Non è stato ancora misurato. Cioè, si sa che esiste questo fenomeno. A Roma è noto, viene calcolato, eccetera. Però non ci sono abbastanza dati per valutarlo nel suo complesso. Però qui in radio tempo fa mh, abbiamo parlato del fenomeno da un punto di vista sanitario, eh, ovvero sì. le, le polveri sottili eh, sono. Eh, si sono ritrovate nei tessuti cancerosi di, di, di molte persone certo. tramite appunto alcune recenti ricerche eh, è stato possibile dimostrare la, il nesso tra eh, l'inquinamento atmosferico e l'insorgenza del, del cancro. Assolutamente sì, e dall'altro è, è pieno di eh, sostanze metalliche di cui an ancora non si sanno bene i collegamenti ma eh, noi continuiamo a avere dei Eh, pazienti diciamo all'interno dei quali vengono trovati queste particelle metalliche però <coughs> non abbiamo abbastanza elementi di analisi per capire i, i rischi immediati cioè sappiamo che sono rischiosi ma non sappiamo ancora le, le misure di questo fenomeno e, ultimo eh, settore comparto chiamatelo come volete è l'inquinamento chimico Anche esso da determinare, cioè non ci sono, perché soprattutto vi ricordo che eh, sono più di 100.000 i prodotti chimici che sono stati inventati e inseriti nell'atmosfera e solo il 2% di questi prodotti è stato testato per ev evidenziare eventuale cancerogenicità. Non so se è chiaro. quindi la gran parte dei prodotti chimici sono stati immessi sul mercato eh, sostenendo che erano sani, che le soglie di assorbimento umano non erano a rischio e cose di questo genere, eh, in realtà eh, sono stati immessi senza nessuna precauzione iniziale. Volevo e... farti una, due domande su degli indicatori che mh, vabbè, <coughs> non sono in questa lista ma così è una mia curiosità. Il, il fenomeno in forte crescita del cosiddetto land grabbing e eh, quell'indicatore cumulativo che è l'impronta eh, ecologica no mm, se, se un, si può mettere in relazione queste due, questi due parametri con questo elenco oppure, oppure no uh, ma io direi di no per un motivo poi non so se sbaglio ma insomma, um, il land grabbing significa semplicemente prendere un terreno e diciamo assumerne la gestione, la direzione per produzioni che vanno nell'interesse in dell'acquirente del terreno quindi anche sono sempre diverse di da quelle che erano prima però la terra è quella quindi eh, rientrano come dire Eh, rientrano nel meccanismo di, del discorso dei fosfati, del discorso dei pesticidi che vengono utilizzati eccetera eccetera eccetera cioè del meccanismo di utilizzazione dei suoli e della terra agricola da coltivazione quindi più lo spossessamento dei eh, però lo, spossess eh, lo spossessamento eh. significa che viene fatto non ha, la produzione non va più in della popolazione locale ma questo è un fenomeno eh, noto da tempo cioè noi mangiamo Milioni di, di prodotti che eh, vengono, da paesi, da, vengono da paesi lontani, no, non parliamo solo del caffè, ma parliamo della soia, eh, cioè noi usiamo la soia in migliaia di prodotti e eh, la metà della produzione agricola del Brasile ormai è soia. Ecco quindi eh, questo discorso del, eh, come dire, dello spostamento dei destinatari dei prodotti agricoli è già da tempo. Il land grabbing è una cosa particolare, le cifre sono mostruosamente elevate, eh, ce l'ho però non ce l'ho qua, quindi non, non, non mi arrischio a dirle, però sono eh, milioni di ettari, no? E, però è un meccanismo di espropriazione eh, che non incide se non in, nella stessa misura che, che avrebbe potuto incidere lasciandolo nel Paese. lasciandolo nel senso in termini di diritto di proprietà. Quindi il meccanismo coloniale di nuovo tipo, figuriamoci, è assolutamente evidente, però purtroppo questo meccanismo di tipo globale è indipendente dal land grabbing, diciamo. Oh, e invece la, la, diciamo quell'indicatore cumulativo che è l'impronta ecologica? l'impronta ecologica comprende tutto questo tipo di prodotti e quindi e però se, è, sai è, a che punto siamo? perché sta continuando a crescere? e continua a crescere ah. Perchè, però bisogna fare molta attenzione cioè bisogna farlo paese per paese perché rispetto all'1,8 ettari per persona che dovrebbe essere Eh, come dire l'indicatore base di equilibrio e eh, il problema è che negli Stati Uniti gli ettari persone persona sono 12 eccetera eccetera cioè eh, ci stanno una serie di paesi che hanno un'impronta ecologica estremamente pesante quindi e dall'altra parte tu hai dei paesi che hanno un'impronta ecologica abbastanza pesante eh, che però per fortuna va a coltivazioni Che servono poi per l'alimentazione locale non per l'esportazione quindi sono diciamo meno dannose in termini di equilibri eh, globali del pianeta fermo tanto perché l'impronta ecologica dovrebbe essere anche qualitativamente diversa cioè dovresti avere delle produzioni con un certo contenuto proteico e via dicendo, cioè dovresti essere eh, qualificata in termini di consumi eh, personali Quindi appena arrivi a quel livello lì scoppiano i casini in termini di eh, distanze massime tra certi paesi tipo gli Stati Uniti e via dicendo. Ecco allora questo è la, il tipo di passaggio che vi volevo eh, fare. A questo punto di questi dieci, eh, due non sono calcolabili e tre sono già fuori delle soglie. Questa è la realtà. Vi spiego? quindi eh, poi dopo vedremo i dettagli se volete entrare di più all'interno dei vari settori e via dicendo va bene allora facciamo la seconda e ultima pausa anche se siamo già in chiusura di trasmissione questo è un brano dei Banditos Allora, l'ultima parte dell'intervento che farò a questo corso e che poi vi farò avere, adesso non so ancora in che modo, è, è una mia, eh, come posso dire, un azzardo, cioè ho fatto una lista di prime indicazioni di interventi urgenti da realizzare in Italia. Cioè sulla base di tutte queste letture, di tutto, quindi non, eh, non sono impazzito improvvisamente, cioè, no? Eh, e sulla base di una serie di testi, che eh, so, so, l'esperienza in Svezia e eh, una serie di altri testi, ho dedotto alcune urgenze che riguardano appunto i dieci campi di cui abbiamo parlato prima, però l'ho adattato alla realtà italiana. quindi in sostanza ci sono alcuni passaggi eh, un governo dovrebbe da adesso a novembre decidere di occuparsi di questi problemi secondo il governo dovrebbe studiare qual è la situazione in generale mondiale terzo passaggio il governo dovrebbe fare mente locale di qual è la situazione italiana cioè in che misura l'Italia incide su eh, i, i meccanismi internazionali, planetari e che cosa dobbiamo fare diciamo per eh, ridurre i danni che noi produciamo, non so se sono vari passaggi, siccome non sono il governo italiano, per fortuna eh, tutto, questo e ecco, tutto questo è un azzardo tutto questo è un azzardo io sono andato avanti Eh, dicendo eh, vi faccio una prima lista e cominciate a capire di che cosa si tratta sono più di 20 punti io ve ne leggo qualcuno spero che avrete cap capito lo stimolo e lo spunto cioè sto cercando di provocare delle reazioni su questo piano e mi prendo l'onere di magari dire delle cose non particolarmente intelligenti o addirittura proprio sbagliate Però mi sembra importante che il messaggio arrivi forte e chiaro, no? Nel senso che... Allora, vado così, quindi tenete che conto fare? Beh, di questo azzardo. Immediata chiusura a impianti energetici e di altra natura alimentati a carbone. E non è una novità, lei nella scena 13 Greenpeace ne sta già denunciando da tempo, però... Io ho detto immediata chiusura Immediata significa Deciderlo immediatamente E poi magari avere uno o due anni Di tempo eh, Però la cosa importante sarebbe che Entro il 2020 Devono essere scomparsi In quanto fonte di eh, Emissioni dannose Avviare la chiusura Delle miniere di carbone Esistenti sul territorio nazionale Secondo punto. individuare i rifornimenti di carbone dall'estero e sottoporli a misure restrittive bonificare con urgenza i 44 siti produttivi maggiormente inquinanti quindi non è solo l'ILVA e ancora non sono riusciti a fare nulla per risolvere il problema se ne sono altre 43 eh? e poi ce ne sono altre 150, insomma sono tanti Però bisognerebbe capire che il Governo deve darsi gli strumenti per intervenire a tempi stretti. Quindi st sto cercando di far capire che devono cambiare una serie di criteri di, gover di governance, cioè di gestione della cosa pubblica. <coughs> Individuare le industrie con maggiori emissioni di CO2 e definire un programma di interventi per ridurre drasticamente tali emissioni. Anche prevedendo incentivi per le imprese che realizzano subito tali operazioni Estendere alle imprese con maggiori consumi di energia le misure già previste in alcune regioni, in, nel Lazio in particolare Per favorire il risparmio energetico Incentivando nel contempo la produzione di impianti e tecnologie innovative a basso consumo energetico e il loro acquisto da parte di tutto il settore industriale e dei servizi incentivando l'acquisto non so se cioè, sono cose... Eh, elementi di politica industriale che il governo si rifiuta che, che di, di, però, fa, di, eh, di fare eh, però di iniziare fare, proprio esatto no? però accusando l'Europa di impedire accusando l'Europa eccetera eccetera attribuire la massima priorità agli interventi di rinaturalizzazione dei suoi corsi d'acqua che negli ultimi anni hanno causato i danni maggiori originando esondazioni in specie nelle aree urbane allora qua c'è da fare tutto un discorso che per esempio nel materiale che ho letto eh, esiste Eh, I costi che si incontrano per, per eh, come dire, recuperare la situazione rimediare e i disastri. Per rimediare ai disastri A parte i costi umani che sono sempre un po' difficili da recuperare eh, eh, Sono molto maggiori della spesa che servirebbe per rinaturalizzare Cioè per eliminare alla fonte il problema ecco eh, Però non ci si pensa nemmeno La prevalenza della stupidità Ampliare in misura consistente le aree protette sul territorio nazionale e quelle marine, garantendo i mezzi per una loro gestione corretta, protratta nel tempo, favorendo in particolare il loro adattamento ai cambiamenti climatici. Cioè Noi dovremmo passare, Noi abbiamo l'illusione di avere parchi nazionali per circa il 10% del territorio nazionale, Eh, noi dovremmo superare il 20%, ma soprattutto renderli... Protetto vuoi dire, no? Com'è? Protetto, parte del territorio nazionale è sì. protetto. Eh, dovremmo raddoppiare probabilmente, se non addirittura di più. C'è chi per... dice che già il 10% è troppo. <coughs> esatto, però so, cioè, come dire, raggiungere il più presto possibile l'obiettivo netto di zero deforestazione e zero degrado degli ecosistemi forestali e mantenerlo nel tempo ripristinare gli ecosistemi e i servizi ecosistemici danneggiati, in particolare le aree un tempo coperte da foreste e boschi, calcolando con precisione il loro apporto al riassorbimento dell'anidride carbonica entro il 2020 cioè una misura attiva no? Cioè non, non noi non ce l'abbiamo in testa un'idea del genere che siccome Da un lato continuiamo a emettere anidride carbonica, dobbiamo fare qualcosa per riassorbirla. Ci favoleggiamo di nuove eco ingegnerie e quando il discorso base sarebbe cominciare la riforestazione ma sul serio cioè in dimensioni e in tempi estremamente. Eh, bene. Posso continuare, però mi sembra sufficiente. Ancora un po'. Altro, diciamo ancora un paio di minuti. Dare una massima priorità al ripristino degli ecosistemi e dei loro servizi essenziali per la sicurezza delle risorse alimentari idriche ed energetiche, per la resilienza, cioè la capacità del territorio di difendersi dai danni ambientali e per l'adattamento ai cambiamenti climatici. Interrompere la continua frammentazione dei sistemi naturali di acqua dolce, garantendo in particolare la ricarica delle falde sotterranee. Ridurre significativamente le emissioni e i materiali di scarto nei sistemi di produzione, aumentando l'efficienza dell'intera filiera delle forniture alimentari, massimizzando l'efficienza energetica idrica e dei materiali, nonché i processi di riciclo, recupero e riutilizzo, minimizzando le emissioni dei gas ad effetto serra. Eh, ridurre al minimo le ulteriori conversioni di habitat e la cementificazione dei suoli, verificando rigidamente il rispetto delle destinazioni d'uso, rivista nel senso di un maggior rispetto dell'ambiente. Cioè è tutto l'intero meccanismo della logica di utilizzazione dei suoni che deve essere rivisto in funzione dei problemi ambientali. Eh, aumentare la percentuale di energie rinnovabili tra le fonti di energia complessiva fino a raggiungere almeno il 45% entro il 2020, che è una cifra alta, 60% entro il 2040 e il 100% entro il 2060. Io vorrei sottolineare il fatto che ancora, a, finisco con questo: eh, l'ultimo G7, i sette paesi, soltanto i sette paesi del G7, hanno detto che ridurranno il eh, 70% no? entro il 2100, cioè hanno spostato in avanti. <coughs> e non hanno dato nessuna indicazione su quello che devono fare a tempi stretti allora io vorrei essere onesto su questo se è il 44% invece o il 46% è lo stesso quindi la cifra è messa solo per far capire la portata del problema e il discorso base è i tempi entro il 2020 significa che mancano 5 anni e mezzo Quindi dovremmo cominciare dopo domani avendo degli obiettivi quantitativi di questa portata. Ripeto, se poi saranno il 42 o il 40 è un'altra questione. Il problema è che bisognerebbe eh, impostare l'intervento nelle dimensioni necessarie per eh, dare seguito agli obiettivi internazionali. Necessarie e urgenti. È urgente, è abbastanza. Spero che sia abbastanza chiaro, no? Io Però penso proprio di sì. Mi sembrava fosse eh, utile eh, questo tipo di discorso. Per chiudere, ho una foto che stava sul corriere di eh, qualche giorno, di, di ieri. ieri. C'è una foto con un cielo un limpido e un arcobaleno sul cielo sopra Pechino. Per fortuna. Allora questo sembra che contraddica il fatto che su Pechino c'è uno smog di 3 chilometri di profondità eccetera eccetera In realtà il governo cinese ha fatto un'operazione Cioè ha chiuso 18.000 fabbriche a carbone dal 2013 18.000? Delle... 18.000 eh, Parte delle quali stavano intorno a Pechino Quando c'è stato l'ultimo incontro internazionale ONU a Pechino, il governo ha chiuso tutte le fabbriche della zona per due mesi. E quando sono arrivati gli esperti, i ministri, eccetera, hanno visto un cielo limpido, eccetera, perché avevano chiuso le fabbriche. Poi, quando sono arrivati all'aeroporto, hanno riaperto le fabbriche. <coughs> allora, la foto è: si può fare? No? Eh, però bisogna farlo seriamente se no uh, non ci siamo grazie. grazie grazie ad Alberto e speriamo appunto che queste, questi dati queste queste informazioni siano li abbiate trovati utili interessanti e, insomma le urgenze sono tante c'è tanto da fare e, e... <coughs> Di queste cose inevitabilmente torneremo a parlare da Radio Onda Rossa 87.9 in FM, lunedì prossimo ultima trasmissione di Entropia Massima della stagione, trasmissione collettiva alla quale vi invitiamo a partecipare telefonicamente 87.9 in FM, ricordatevi di sottoscrivere per questa radio. Che eh, senza padroni, senza padrini, senza pubblicità, eh, libera finché appunto voi eh, tutti e tutte la sosterrete anche economicamente. Ciao a tutti e a tutte.